Tafadhal ya akhi. Anta apa? Yeah. Siapa. Ha, apa so, ya. Siapa? Wanita. Ha, apakah wanita pergi masjid selain waktu salat? Sudah ya poin kita belajar masalah ini. Hafizukum taala. al 'Am. Hayya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. La tamna'u ima'a Allah masajillan. Jangan dilarang perempuan untuk datang masjid kalau minta untuk pergi ke mana masjid. Itu 'am. Am, jangan buat takhsis. Jangan buat takhsis untuk ini. Rasulullah SAW cakap, Am, La temnu'i iman Allahi masajid Allah. Walau, bukan untuk salat, untuk belajar, walau untuk zikr, walau untuk Qur'an, walau perempuan mau pergi bayitullah sebab rasa mau tambahan iman dia. Duduk di masjid, tambahan iman kamu tak? Tambahan iman. Mau pergi ke masjid. Akhir bagi dia. Yang penting, aman. Yang penting, tak keluar sama tabarruj. Yang penting orang saliha. Itu kalau selamat, aman, tak ada tabarrud, keluar sama cara yang syar'i, jangan perhentinya. Walau bukan waktu salat. Am. Nafum. Wala tamna'umah nusul-nusulnya tak bisa antar di larangnya. Kecuali kalau ada bahaya yang tinggi, yang lebih itu hak Kalau tidak ada, jangan di larang. Ayah Juhus. Am. Baru rihai akhwanifillah. Nafum amla. Naam. Barakallahu fikum. Wa ala hada kana azwajun Nabi SAW. Wa ghayruhu. Tidak ya, khuan Allah Tafadhal Lagi? Tafadhal Tidak ada masalah Kau nika Kau nika Kau nika Kau nika Afu'ani ya, akhi Mau sambung perkataan itu Bisa? Tengok Subhanallah ya, khuan Allah Ada satu Kaidah Allah tak tahu Bagi kamu, Tapi cepat insyaAllah Ada satu kaidah Yang paling mempengkendari Ya, Shaykha Al-Allama Abdullah Al-Gudayan Rahimahullah ta'ala Abdullah Al-Ambudar Rahman Al-Gudayan Abdul Hadiyan rahimallahu taala itu satu alim yang sangat besar. Tapi subhanallah bukan masyhur macam Syekh bin Baz. Dia cakap dia lebih tinggi dari Syekh bin Uthaimin dalam fiqhiyyah. Rahimallahu taala. Meninggal tahun 2010, maksudnya 10 tahun lalu. Syekh ta uh, Abdul Hadiyan rahimallahu taala santri yang paling besar itu Syekh Abdul Razak Afifi rahimallahu taala dan Syekh Al-Shanqiti. Tapi dia dan Syekh bin Uthaimin teman-teman Waktu itu dia hayat kibar ulama Satu kali dia Tanya dia soalan ini Apa sebab fitnah Antara ikhwan salihum, Tulab ini Saya kasih kamu faedah ini Sebab saya ingat masalah umum Kalau perkataan Rasulullah SAW umum An waqih An hal niya umum Anda jangan buat apa Taksis Kalau perkataan Rasulullah SAW taksis Jangan buat apa Umum dia tanya Syah Abdul Wadid taala apa sebab fitnah itu antara ikhwan ya, antara muslimin antar Dia cakap sebab satu masalah ikut pengalaman dia dia orang usuli dalam oran usuli usuli ni qanun tinggi rahimah Siapa orang yang belajar sama Syaltiti rahimahullah taala menjadi jadi usuli sama siapa Abdiyan Faqala rahimahullah taala <coughs> ta sebab satu kaidah mayurata stulabul ilm tak guna kaidah itu betul. Dia jaga wajib untuk setiap talibu ilm kalau dengar perkataan dari manusia, makhluk kecuali Muhammad SAW. Kalau perkataan dia umum, anta tengok macam mana wakil, macam mana tempat perkataan dia. Kalau perkataan dia umum tapi untuk masail yang, Jenis masail yang spesifik Jangan ambil perkataan dia Sebab umum untuk semua perkataan di dunia Bahaya itu hawa Sama kalau perkataan dia khusus antah Antafahaman dia apa? Khusus Lepas tu dia cakap Wajib kita ambil perkataan manusia macam dia mau Bukan macam kita apa? Mau Itu hasilnya labudda min fahmi al-kalami ala muradil mutakallim walaysa ala muradina nahnu itu desar masalah ini desar fitan-fitan setiap orang fahaman perkataan tamaniya ikut siapa hawaniya macam mana mau fahaman dari saya anda apa ambil? tapi itu bukan maksud saya bukan tapi sudah anda cakap macam itu sudah yakhittaqillah innama al-a'malu bin Innamal a'amalu bin niat, Sudah anta cakap. Itu sebab fitnah. Antam faham ya, Aku Anifillah. Qala yajuz, hadhaa zulm. Dahu zulm. Zulm. Wajib kita fahaman perkataan makhluk, Macam niat dia. Bukan macam anta apa. Mau. Bahaya. Betul tak betul ya, Aku Anifillah? Betul tak betul? Itu sebab yang paling masyur yang ada antara banyatullah di ilm هكذا أم لا؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. لهذا قال يا إخواني في الله لإصابة الحق لا بد من إصلاح السرائر. أنتوا أنتوا دبت الحق دلمسوا مسائل واجب أنت من بايكن أبا هاتي دورو. الله المستعان. <تصفيق> Ini adalah masalah ini. Ma'asun ya khuana filillah. Umum wa khusus itu khusus untuk perkataan Allah Ta'ala dan Nabi SAW. Sebab perkataan dia al kalim. Perkataan makhluk tak sama. Antum faham tak? Faham tak faham? Umum wa khusus itu untuk perkataan siapa? Perkataan siapa? Allah dan Nabi SAW. Sebab perkataan dia ma'asum. Tapi perkataan makhluk ma'asum tak ma'asum. Tak ma'asum. Tak tak Tak sama. Tak sama anda faham tak faham jelas tak jelas nah barang Allah fadal fadal ya badar indah dengan haji ah. tambah mahram tidak ada mahram nah yani masalah apakah hukum orang perempuan perjalanan ke ke makaan tak ada apa mahram sudah ya saya akan belajar masalah itu juga betul baik ya akhwani fil latin berjalanan perempuan yang tidak ada mahram samanya haram apa haram Asalnya apa haram ada yang cakap ijma walau ada yang makhlaf ada khilaf syad itu pendapat pendapat ammatul ulama berjalanan perempuan atas satu hari dan malam haram hadis dalam ini ada yang cakap mutawatir حيث ابو هلية رضي الله تعالى عنه لا تسافر المرأة مسيرة يوم ولا إلا معاذي ما حرم من كانت تؤمن بالله حديث بشرع وغير من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافرن إلا معاذي ما حرم باني أحادي حديث أبي سعيد باني أحادي تأبي سابرون برجلنا كالو تيد أداطا ما حرم جلس تأجلس فانت فان إيتو بركة أن عامة علم أهل السنة جلس tapi ada dua kecuali dari asli ini. Antum hafal Berapa kecuali? Satu kecuali sama ijma' Dan satu kecuali sama khilaf Kecuali yang ijma' Kalau sefar itu darurat Darurat itu betul-betul darurat Contoh ada perempuan yang sudah masuk Islam di tanah orang kafir mau hijrah kepada orang tanah orang yang apa? Muslim tak ada mahram sama niya And dia takut sebab agama niya mungkin dia ponuh dia, bisa berjalan sama sendiri tak? bisa tak bisa? ijma' bisa walau hijrah bukan wajib untuk dia sebab tidak ada mahram tapi kalau takut, darurah bisa apa? berjalanan kecuali tak kecuali, kecuali tak ada mahram sama ni Paham tak faham? Dan lain-lain. Itu contoh untuk darurat. Itu ijma'. Nampar dua yang khilaf perjalanan perempuan untuk haji atau umrah kalau tidak ada mahram and dia ada mampu an jalan itu selamat an ada rifqah aminah. Ada apa? Ada banyak orang sama banyak yang mungkin jaga dia tapi tidak ada mahram faham tak faham masalah itu khilaf jumhurul ulama di masalah ini jumhurul ulama jumhur ulama cakap biasa kalau untuk apa haji atau apa umrah yang wajib haji wajib dia cakap hajiul islam untuk dia fardh mahram kalau tidak ada itu wajib bukan syarat an fardh itu atas lebih penting kalau aman tak ada apa-apa yakin Jalan selamat Bisa berjalanan Tapi haram Wajib Dia cakap itu Wajib An wajib Di agama kita Kalau tak ada mampu Untuk buat wajib La yukallifullahu nafsan Illahu sa'adiyah Dia cakap masalah mahram itu masuk dalam Hayat Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Nabi s.a.w. Persabda Iza amartukum Bi amrin Faktu minhu Mas tatatum Kalau saya pinta Kamu untuk buat Antum buat Ikut Apa mampu kamu, sekarang perempuan itu tidak ada mampu, tak ada mahram atau mahramnya tak mau pergi atau suaminya tak ada mampu untuk berjalan sama dia faham tak faham, dia jaga dalam hal ini bisa pergi walau tak ada permisi ada ulama yang jaga, walau tak ada permisi ada ulama yang jaga, wajib ada permisi dari apa? suami yang sahih, wajib ada permisi dari suami dia jaga macam mana permisi itu melawan sama faridatullah atau, misalnya ada berkataan dari ulama macam itu تفهم انا على قول الشافعي رحمه الله تعالى الشافعي سنت كرهنا مثلا واجب برjalanan انتم تاهو انت تيليه siapa dari ulama pilih siapa pilih شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ini sahaja ابن تيميه اللي بالواس itu untuk hajj ان kalau ada selamat perjalanan untuk semua khair bisa berkaitan siapa شيخ الاسلام أنتم سماخير. أنتم فهم تفهم. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأليف فتوى الشيخ بن عثيمين عجيب يا إخوان في هذا. دل مسألة إني الشيخ بن عثيمين تأتيمة بركة أن شيخ الإسلام تأليف بن عثيمين رحمة الله تعالى يعني تريما بركة يعني تأليف خلاف. تأليف بن دبت بن عثيمين بكان سما بن دبت يا شيخ الإسلام. إتو حوالي نسي دكتي. أعمل فائدة. حوالي Biasa Ibn Uthimin cintaan, suka, pilihan-pilihan siapa? Syekh Al-Islam terima. Dalam masalah ini Ibn Uthimin r.a. jawab wajib ada mahram. Yang akan pergi. Bahaya. Ikut benda pad Syekh Al-Bazwala yang ada yang ada lain-lain. Dalam madhab Ahmar Ibn Hanbal. Ahmar Ibn Hanbal ma lawan sama asyafi'i dalam masalah ini. Tak bisa bergi. Dan Syekh bisa. Tapi ya khuan betul-betul. Yang paling praktik hari ini. Yang saya tengok, yang paling praktik hari ini. berdapat siapa? minta Pak Syekhul Islam kalau selamat sangat-sangat selamat ada hamlah Tahu hamlah apa hamlah sekarang hajj sama hamlat hamlah dari Indonesia hamlah dari sini Tahu hamlah apa rombongan ada hamlah yang selamat yang aman dari pemerintah semua apa-apa yani beliau Syekhul Islam timi sangat kuat mu'tabar dalam masalah ini mafhum almasalah khilafiyah tapi dua duwak kali faham tak jelas wallahu a'lam Jelas ya akhwani fi Allah Antum habis Habis Tapi ya akhwani fi Antum fahaman ta'in yang saya bagi kamu Dalam umum wa khusus al-alfaz Umum wa khusus itu terus menerus Khusus untuk berkataan siapa Allah Ta'ala lepas itu Muhammad SAW Sebab berkataan dia masum. Umum wa khusus sama makhluk Ittaqi la zulm Mungkin kadang-kadang ada satu orang yang cakap Umum tapi niyat dia apa Khusus Ha? contoh contoh, uh, isteri minta cerai dari suami sebab suami cakap tak suka niya Mafum. dia cakap umum tak suka niya maksudnya terus menerus maksudnya apa? cerai tak mau lagi tapi sekarang suami dia, dia dia dia cakap betul waktu barang saya cakap apa? tak suka kamu tapi Allah tahu maksudnya waktu itu sekarang saya cinta kamu banyak sekarang kita ikut siapa? suami atau isteri? suami tapi maksudnya minta cerai itu bapa tak batal. Wah kala. Contoh. faham tak faham? Al khulasah akhwani fillah barkatan um wa itu bukan barkatan manusia taqillah kecuali kalau niat dia macam itu. Faham? Termasuk satu masalah yang penting. Atsarul salaf. Tahu athar athar salaf? Tahu atharul salaf? Kalau ada satu perkataan yang bagus dari salaf Bukan hadis Rasulullah Bukan ayat dari Quran Itu perkataan dia Tapi dalam niat ada cara umum Bisa anda guna terus menerus untuk semua Masalah tafsil Perkataan dia bukan perkataan Rasulullah SAW Perlu tafsil Kadang-kadang umum Kadang-kadang bukan apa? Umum Kadang-kadang khusus kadang bukan bukan apa? khusus masa depan kita menjelaskan masalah ini an mau bagi kamu faedah adaban ya orang sebab jahil dia guna athar macam dia guna apa hadis Rasulullah sallallahu itu salah juga sebab jahil mafhum ya akhwan masa depan kita menjelaskan sebab waktu sudah habis takut antum capi yakfila hona subhanallahi walhamdulillahi shada la wa tuwfikuk wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh